și, în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții, care va aduce lecțiunea numărul L011. Iubiți ascultători, noi obișnim să aducem în deschiderea programelor noastre fapte, întâmplări, istorisile adevărate sau chiar scurte basme care ne procură câte o învățătură demnă de urmat. Începând cu lecțiunea de astăzi, Vom parcurge împreună o carte intitulată, un fel de broșură, intitulată Dar el a fost lepros, care prezintă vindecarea leprei din Vechiul Testament în paralel cu vindecarea păcatului în om, într-un mod impresionant de simplu și mișcător. Este mai mult o narațiune decât o predică plictisitoare, prezentând aspecte practice sub o formă simplă, dar plină de un adânc înțeles. Prezentarea aceasta prezintă calea păcătosului care este pierdut pentru veci de la locul lui de pierzare până la locul unde ajunge să devine un închinător în și în adevăr Dumnezeului, cerului și al pământului. Pentru o înțelegere mai adâncă și mai limpede a tematicii acestei lucrări pe care o vom prezenta în secvențe, sugerăm ascultătorilor să citească pentru dumnealor, de fiecare dată, dacă este posibil, înainte de deschiderea programului, capitolul 14 din Cartea Leviticului. Vom avea așadar astăzi prima prezentare din Cartea Dar el a fost lepros, în care ni se prezintă vindecarea leprei în Vechiul Testament, fiind corelată cu vindecarea păcatului în Noul Testament. Citim deci prima parte. Biblia, mai ales Vechiul Testament, conține o bogăție de exemple minunate cu privire la Domnul Isus Hristos și la lucrurile care depind de El. În Noul Testament, aceste exemple sunt numite umbre, așa cum este scris căci legea care are umbra bunurilor viitoare, de văzut Evrei 10 cu 1. Unele din aceste umbre ale Vechiului Testament sunt atât de exacte și descrise cu atâtea amănunte, încât la o privire atentă suntem în stare să admirăm învățăturile pe care le conțin și frumusețile pe care le dezvăluie. Ar fi greu din toate aceste umbre să găsim un exemplu cu mai multe amănunte care să vorbească minții și inimii noastre mai clar decât legea leprosului. Lepra este cea mai groaznică și mai respingătoare boală. Ea nu numai că duce în final la moarte, dar mult mai mult decât oricare alta, ea este o imagine în care moartea lucrează încă în timpul vieții. Părțile care sunt afectate de lepră sunt moarte, în timp ce bolnavul trăiește mai departe. Începutul leprei se aseamănă cu începutul păcatului. Ea se observă la început foarte puțin, dar este jenantă. Citim că la început se observă doar o pată albă sau lucioasă. Descrierea amănunțită a aspectului leprei se vede bine în Levitic, la capitolul 13, deci un capitol mai înainte de 14. La fel ca și păcatul, la început lepra nu are nimic de speriat, din potrivă, are o anumită putere de atracție având ceva strălucitor, în timp ce în realitate moartea este bine înfiptă atât în lepră cât și în păcat. Plata păcatului este moartea, spune Scriptura, și tot așa de sigur lepra duce la moarte. Lepra poate să apară în aproape toate părțile corpului, ceea ce îl deranja cel mai mult pe lepros, era starea în care se găsea și nu cauza care l-a adus aici. Trebuie de să spunem cu toții ca și David. Iată, sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a conceput mama mea. Citatul acesta se găsește în Psalmul 51 cu versetul 5. Prin starea, prin situația noastră, la fel ca și prin faptele noastre, suntem necurați. Leprosul trebuia să se îndrepte spre preot, și nu spre medic pentru a fi vindecat. Din faptul acesta putem înțelege că lepra este o imagine a păcatului. Ne oprim aici, ubiți ascultători, cu primul episod. În lecțiunea viitoare cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom continua episodul următor. Înainte de a începe studiul lecțiune de astăzi, să ne îndreptăm către Domnul cu o rugăciune. Doamne, toți suntem născuți în păcat și fără de lege și nu avem altă scăpare decât la Tine. Vrem să învățăm din mesajul care ni l vei prezenta să ne îndreptăm către Tine, Doamne, care ești marele preot al nostru și să ne înveți cum să ne destăinuim la Tine, să arătăm păcatul care ne subjugă, să primim vindecarea și să devenim astfel copii sfinți ai Tăi. Amin. Așa cum... Așa cum suntem, așa să venim înaintea Domnului, să i spunem Lui toate, să-L lăsăm pe El să ne curețe, să ne vindece, să facă din noi oameni sfinți și curați copii ai Lui, demn de a-I aduce închinare, cinste și slavă. Iubiți ascultători, textul nostru de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Luca la capitolul 1 cu versetul 30. Citim versetul. Îngerul i-a zis, nu te teme Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea Lui Dumnezeu. Cine poate întrece a tot lui Dumnezeu și cine poate fi mai mare ca el? Care mână poate apăra și poate da siguranță mai deplină ca și mâna lui? Care ființă din cer de pe pământ și de sub pământ poate să mai ridice pâră și învinuire aceluia care a fost cuprins în îndurarea Dumnezeului dragostei? Da, acela care a căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu, să nu se mai teamă de nimic, ci să se culce liniștit pe această pernă binecuvântată, odihnindu-se de toate oboselile și hărțuielile prin care a trecut și de toate amenințările care vor veni din partea diavolului și a lumii. Îndurarea sau harului Dumnezeu când coboară asupra cuiva, îl pregătește și pentru lucru și pentru luptă, adică pentru jertfă și pentru plug, asigurându-i biruință de plină. De aceea trebuie să alunge orice umbră de teamă. Dumnezeu, prin Îngerul Său, a înștiințat pe Fecioara Maria că a fost aleasă pentru o mare slujbă, și anume să poarte în pântece pe Cel care va răscumpăra omenirea robită în păcat și moarte. Această alegere este un har atât de mare încât nimeni din lumea Îngerilor și nici din lumea oamenilor nu l-a mai avut. Să nu mai fie deci tulburată și să nu se mai teamă, îi spune îngerul. Cât de mare este harul lui Dumnezeu! Vai, cine îl poate înțelege în întregime? Cel cuprins de acest har trebuie să fie fericit și să se avânte necurmat spre împlinirea chemării și alegerii lui, făcându-i bucurie lui Dumnezeu. Engerul continuă să vorbească Mariei și îi spune în versetul 31 de la Luca, capitolul 1: Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. În științarea dumnezeiască de aici este limpede și precisă: Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. Așa a spus Îngerul Fecioarei Maria. Darurile lui Dumnezeu sunt sarcini, iar sarcinile sunt daruri și toate poartă aceeași neprețuită valoare și același nume minunat, Iisus. Numele Iisus înseamnă mântuirea lui Jehova, a lui Dumnezeu, sau Dumnezeu este mântuirea, sau o altă semnificație este aducător de mântuire. Orice dar și orice însărcinare cu care Dumnezeu ne îmbracă, poartă aceea solie și anume mântuirea. Dacă ceea ce spunem noi că am primit de la Dumnezeu nu duce la mântuire și nu ne tăzește drumul spre Domnul Isus Mântuitorul, să știm că acela nu este darul lui Dumnezeu, nu este trimiterea lui. Trebuie să fim foarte atenți ca să nu ne rătăcim. Nu numai o învățătură, un sistem de morală sau o alcătuire de ceremonii și datini, ci un mântuitor viu. Iată ce trebuie să ducem noi prin lume, iată ce trebuie să primim de la orice propovăduitor cu care ne întâlnim. Ce nume poartă gândurile, vorbele și lucrările tale, dragul meu? Să nu ți se pară nepotrivită întrebarea. Este tot ce este principal și normal pentru o viață cu adevărat creștină. Oricât de frumoase și religioase ar fi vorbele și lucrările tale, dacă nu poartă, dacă în ele nu se vede un Isus viu, ele sunt o înșelare atât pentru tine, cât și pentru cei din jurul tău. Mai ca Domnului, nu purta în sine numai o vorbă spusă de înger, ci purta o realitate dumnezească puternică, purta un mântuitor viu, purta pe Domnul Isus? Actul întrupării răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos, este singurul lucru nou sub soare, spune Sfântul Ioan Damaschin. Iată că vei rămâne însărcinată, spune Îngerul, și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. După textul de la Matei 1, 20-21, îngerul s-a arătat și lui Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Vedeniile în doi sunt controlul obiectivității. Așa s-a întâmplat cu Saul din Tars și Anania, după cum citim la Faptele Apostolilor 9, versetele 3 până la 15. Cu privire la înștiințarea Fecioarei Maria de către îngerul Gabriel. Fericitul Augustin scrie în felul următor. Pentru ce te minunezi, o, omule de aceste lucruri? Trebuia ca Dumnezeu așa să se nască atunci când a binevoit a se face om. Așa a voit El, acela care a luat carne din feceara Maria, căci înainte ca El să devină în ea creatura ei, deja era. Și fiind puternic a putut să se facă om în ea, Rămânând ceea ce era. Fiind la tatăl, a făcut pentru sine o mamă și născându-se din mamă a rămas în tatăl. Cum ar fi putut să înceteze a fi Dumnezeu când începu să devină om acela care a îngăduit mai sale să rămână fecioare când l-a născut. Același autor mai spune mai departe. Domnul nostru Isus Hristos a venit să mântuiască neamul omenesc compus din bărbați și femei. Toți au nevoie de mântuire. El nu s-a dezgustat nici de bărbați, fiindcă s-a făcut om, nici de femei, fiindcă s-a născut dintr-o femeie. Mare taină! Dacă moartea ne-a venit nouă dintr-o femeie și viața s-a născut pentru noi tot dintr-o femeie, Diavolul învins este torturat de ambele sexe, masculin și feminin, fiindcă s-a bucurat de căderea amândorura. Pentru a înșela pe bărbat, i-a fost dat veninul prin femeie. Pentru a repara pe bărbat, i-a fost dată mântuirea prin femeie. Aici se închide citatul luat din lucrările, gândurile fericitului Augustin. Iată, vei rămâne însărcinată, spune Îngerul Mariei, și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. Mare și grea în științare. O fecioară să devină mamă fără să știe de bărbat? Într-adevăr, a fi mamă este o slujbă sfântă. A fi mama unui copil este un privilegiu sfânt pentru o femeie. A fi însă mama Domnului SUS Hristos, Mântuitorul Lumii, era cinstea cea mai mare pentru o femeie. Maria era binecuvântată între femei. Pentru o slujbă de mare răspundere, este întrebuințat un om iscusit. Dumnezeu, întrupându-se, a ales ca mamă pe o fecioară cinstită și neprihenită. El dăruiește inimii și vieții ei. Darurile de care avea nevoie în împlinirea slujbei ei sfinte. De câte ori nu se spune despre un om mare și bun, se zice, a avut o mamă bună. Aceea care a fost aleasă dintre toate femeile ca să fie mama Domnului Sus, a fost înzestrată de Dumnezeu cu tot harul de care avea nevoie în măreața ei slujbă. Frații mei, copiii lui Dumnezeu, nu toți avem parte de o cantitate așa de mare de har cum a avut Feceala Maria, dar toți, absolut toți, avem parte de același har, după măsura noastră, ca să aducem lumii pe același mântuitor pe care l-a purtat în pântece ca Domnului. Suntem noi oare conștienți de această chemare deosebită? În versetul următor, la versetul 32, Îngerul descrie Mariei slujba care o va avea de îndeplinit pruncul pe care el l va naște. Citim versetul. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanal și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Așadar, Îngerul începe prin a spune, El va fi mare. Într-o zi pe insula Sfânta Elena, Napoleon, marele împărat, în fața căruia au tremurea popoare și regi, a ajuns la această încheiere cu privire la Domnul Iisus Hristos. El spunea următoarele, O, câtă deosebire între soarta apropiată a lui Napoleon și aceea a lui Iisus Hristos! Câtă deosebire între marea mea nenorocire și împărăția veșnică a Fiului Lui Dumnezeu. Chiar înainte de a muri eu, lucrarea mea s-a prăbușit. Pe câtă vreme Cristos mor de 18 veacuri, e tot așa de viu ca pe vremea lucrării Lui pe pământ. Timpul nu numai că a păstrat lucrarea Lui Cristos, dar chiar a mărit-o. Oriunde te duce, în orice loc pe pământ, vei găsi pe Isus predicat, iubit, adorat. Cu cât mă gândesc mai mult la lucrul acesta, cu atât sunt mai încredințat de Dumnezeirea lui Hristos. Aici se încheie gândurile lui Napoleon. Și totuși omul care a făcut această mărturisire avea ochii numai pe jumătate deschiși pentru lucrarea veșnică a Domnului Isus. Noi însă care știm, credem și vedem această lucrare, să nu încercăm niciodată să ne comparăm pe noi sau pe altcineva, oricât de mare ar fi el, cu acela care nu poate fi cuprins în vreo măsură omenească, ci să ne plecăm frunțile înaintea lui, a Domnului, și să adorăm umiliți pe acela care strălucește totdeauna în slavă. Îngerul spune deci despre el, el va fi mare. Și despre Ioan este spus că va fi mare, dar mare pentru a merge înaintea celui care este mare, adică înaintea Domnului. Vedem la versetul 15. Este un lucru să fii mare înaintea împăratului și cu totul alt lucru este să fii împărat. Domnul Isus este mare ca împărat. Cei drept au mai existat oameni care au purtat numele Isus, adică Iosua, dar niciunul dintre aceștia nu i-a fost dat harul să fie mântuitorul. Iosua sau Isus înseamnă Dumnezeu este mântuirea sau mântuitorul, adică nimeni n-a putut mântui poporul de păcatele sale. Ești mare nu după numele pe care îl porți, ci după viața pe care o duci. Au existat oameni care au fost numiți mari, dar nimeni n-a fost Mesia, adică Hristos cu adevărat, așa cum a fost rodul pântecelui Fecioarei Maria, adică Hristosul cel adevărat, Măreți în dumnezeirea sa și adevărat în umanitatea sa. Măreți în învățăturile sale, măreți și în trăirea sa. N-a existat și nu va exista vreun om care după natura și ființa sa să fie în același timp fiul celui preanalt, fiul veșnic al tatălui veșnic, a slavei și chipului ființei sale și a cărui lucrare să fie tocmai de aceea atât de dumnezeiască. Au existat mulți împărați pe scaunul lui David, dar niciunul din ei nu a fost veșnic, niciunul n-a fost împărat al adevărului și domn al mântuirii, niciunul n-a fost domn al păcii și al vieții, așa cum a fost domnul Isus Hristos. Este în adevăr o măreție ciudată care începe într-un graj și care se termină pe o cruce. Și care chiar în perioada aceasta cuprinsă între graj și cruce, este încărcată de suferințe și rușine. Ești mare numai atunci când ești de partea adevărului, când te-ai contopit cu adevărul, chiar dacă din pricina aceasta ești părăsit de tot și prigonit până la moarte. Nu scaunul pe care îl ocupi în lume, ci viața. Viața pe care o trăiești unită cu adevărul, aceasta te va face mare cu adevărat. Privește la Domnul Isus și în lumina ființei Lui vezi cum ești. Să știi că și tu ești chemat să fii mare, adică să fii una cu adevărul, începându-ți viața în graj, trăind în suferințe și sfârșind pe cruce. Nu te teme de cruce! Adevărul pe pământ poartă pe umeri crucea, dar merge spre slava veșnică. Cine trăiește acum cu adevărul, împărtășind soarta lui, va avea parte de viitorul slăvit al adevărului. Biruința din urmă, să știm, este totdeauna adevărului. Numai cine biruiește este mare cu adevărat. În versetul următor, la versetul 33, Îngerul continuă să destăinie, să facă de cunoscut Mariei slujba pruncului pe care îl va naște și spune Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Dumnezeu, Creatorul a toate, este și împărat stăpân peste toate. Cine îi se poate împotrivi? Domnul Isus Hristos, fiul său, fiind una cu el, este împărat din veci și peste toți vecii fără sfârșit care vor veni? O Dumnezeu a pus pe David ca împărat peste Israel, ca să conducă cu dreptul și sprijinul Dumnezeu casa lui Iacob. După moartea lui, n-a mai fost nimeni ca el dintre urmașii lui, ca să domnească în numere și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum a domnit el. Privind din latura aceasta, Tronul lui a rămas gol. Făgăduința dumnezeiască însă, făcută în cartea facerii 49 cu 10 din urmașii lui David, cum că va veni cineva din seminția lui Iuda, care se va urca pe tronul lui, este Isus Hristos, care va mântui poporul de păcate și împărăția lui nu va avea sfârșit. Da, Domnul Isus Hristos este adevăratul urmaș al lui David, care va pune pe toți vrăjmași sub picioarele sale, Ultimul vrăjmaș fiind moartea, și după ce toți vrăjmașii vor fi supuși, el însuși se va supune Tatălui Veșnic pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți, cum citim la 1 Corinteni 15, cu 28. Împărăția aceasta nu va avea sfârșit. Împărat înseamnă stăpân. Spune versetul: Va împărăți peste casa lui Iacov în Veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Domnul Isus, va avea în așa pe toți păcătoși, pentru că îi va mântui pe toți. Iacov înseamnă înșelător. Toți păcătoși fac într-un anumit fel parte din casa lui Iacov, pentru că toți au căutat să înșele pe Dumnezeu și s-au înșelat și unii pe alții. Domnul Isus Fiul Dragostei lui Dumnezeu, David înseamnă dragoste, va stăpâni peste tot pământul, această casa tuturor înșelătorilor, aducându-le mântuirea și împărăția lui, nu va avea sfârșit. Slavă veșnică lui pentru minunata sa orânduire. Amin. Haideți acum să ne îndreptăm către Maria să vedem ce reacție a avut ea față de aceste cunoștințe, față de aceste mesaje ale îngerului. Citim versetul 34. Maria a zis îngerului, Cum se face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. Iubiților, trebuie să înțelegem că această întrebare n-a izvorât din îndoială, nici din curiozitate firească, nici din prefăcătorie, ci din Sfânta Dorință de a ști adevărul și din admirație. Fecioara Maria voia să fie deplin plin cu privire la înștiințarea dumnezeiască adusă de îngeri, ca să fie pregătită în vederea marei lucrări pe care Dumnezeu voia să o facă în ea și prin ea. Întrebările care se nasc nu dintr-o curiozitate firească sau din îndoială sau din ispitire dușmănasă, ci din dorința de a cunoaște adevărul în vederea făpturii lucrării lui Dumnezeu, totdeauna primesc răspunsul cuvenit, totdeauna sunt urmate de o limpă de lumină din partea Duhului Sfânt. Să ne controlăm totdeauna întrebările pe care le punem lui Dumnezeu, ca să nu pornească dintr-o stare firească sau din duh răzvrătit de judecată. Citim deci că Maria a zis Îngerului, cum se face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Feciara, chemată să devină mama Domnului Isus, era nedumerită și, în sufletul ei, s-a strecurat tot teamă, gândindu-se la ce va zice logodnicul ei, Iosif, și ce va zice lumea. Ea a fost, da, a fost surprinsă de înștiințarea adusă de înger, dar n-a fost îndoielnică, de aceea a pus întrebarea: Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Fecioara Maria trebuia să aibă de la început soarta aceluia pe care îl va purta în pântece, adică să poarte o viață de înjosire, de ocară și rușine din partea lumii. Aceasta a fost soarta Domnului Sus pe pământ, aceasta trebuie să fie și soarta mamei lui pământești. Pentru o fecioară curată ca ea nu exista nimic mai groaznic decât să apară înaintea lumii ca o ființă dezonorată. În privința aceasta, Maica Domnului a purtat crucea mântuirii noastre, după măsura ei, desigur, alături de Domnul Isus Fiul ei. Fecioara Maria, ca toți urmașii Domnului Isus Hristos, și-a adus contribuția la crucea mântuirii neamului omenesc. Ei i s-a dat harul nu numai să creadă, ci să și sufere pentru Hristos, la fel cum a fost dat și Sfântului Pavel și pe urmă tuturor creștinilor de la el încoace, după cum găsim scris la Filipeni 1 cu 29. Mai întâi, privirea Mariei a fost îndrumbată spre ținta înaltă a pruncului ei și apoi i s-a spus taina zămislerii sale. În felul acesta, îngerul Gavril a ajutat-o să creadă, adică i-a pus temeria credinței ei. Cum se va face? Întreabă ea lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Încă un gând. Numai în măsura în care mintea noastră nu este fecundată de niciun bărbat, adică de vreo teorie străină, numai în măsură aceasta poate să zemislească adevărul în ea de la Duhul Sfânt. De aceea Domnul Isus pune ca primă condiție lepădarea de tot ce are și de sine a celui care vrea să devină ucenicul lui. Găsim asta scris la Luca 9, 23 și 14,33. Aceasta înseamnă să devii fecioară, adică gol, de orice sămânță străină de Dumnezeu. Înțelegem noi oare lucrul acesta? Cristos nu se naște decât în sufletele Făceare! ca și sufletul tău, iubite ascultători, este curat de orice gând omenesc, făcând astfel posibilă nașterea lui Cristos în inima și în viața ta, aducem la cunoștință încheierea programului L011 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi toți de acum și în veci. Amin!